د دې نه د هیڅ د مسغاری سورته کیامو شروع کی آجې ته سورته کیامم وایو سورته لاقسم بیاومل کیامه لګډیر سورته ندی چړمبې جملې کې کوم لفظ جملہ راغلی نو هغه ته نوم ورکړی شي لکه هل اتعل الانسان ین من الدهر نن موږ د دې دوه دي اور دې صورت مناسبت اوربک نو ګر کی صورت او مکی صورت مکه مکرمه کې د هجرت نمکه نازل شي او دام مکی صورت تی ده هجرت نمخ کے مکم و کرمکی نازل شوید بلداده آغی که ده کابرانو متعلق تیر شوچ یو منعسیر سخت اورز بی بکابرانو نو دلتام اللہ جللہ جلال ہو دقا بیان کیچ یقول الانسان یو میزنین المفر ز سخت یو مثال بیان هي چې انسان په دغرز باندې आवाज کوي چې ان المفر د تخ تیز هغه چته دی بیا په تخ تیز و دنه ملوي نو التم د سخته بیان دلتم او ځارنګي کې نبی علیہ السلام تا اللہو پر ملکم فان زرفا سا اویا راو فیغمبر سر خبری وی اغیق تا خطاب و دل تا انسان تا انسان متعلق خبری دي دو امت متعلق خبری دی ایحساب الانسان بل یرید الانسان نو نو مت متعلق خبری ذکر گی ال تا نبی تا چ پاس او مت اغه وی را او دارنګي مصحف کې دا صورت 75 نمبر دی, دی نه مخکې سلور او ویه صورت نه او اسمان نذول په اعتبار سره 31 نمبر دی ینه د بحث نه له او رس تو ده صورت نازل شو ده او مخی د صورت حوما زنا ویلو لکل حوما زا اللسو صورتو نو نچه اولان ده کم صورت ته نو داقی نولان ده لانده او دارنگی مزامین د صورت صورت کې سب ویانے گی نو ده قیامت بحث مکی صورت کے دعیات ساته ال تا قیامت چانمانو نو ده قیامت بحث ده انسانانو دروګ غن ده انسان تکذیب به ذکر کی خو الله قدرت او طاقت وسره ذکر کی چې الله په دې قادر ده چې قیامت قائم کی دارنګ نبی له صلوات و سلام تعالی پرمایده وې دوران کې ته تلوار مکوا جبريل له صلوات و سلام و مکمل کی نداغ نرست بیا طرب کلم للا او ذرنګې اغه خلک واره باندې به الله ردو کې چې چا دنیا له ترجی ورکلدا او اخرت رستو ورستو دی او دوه قسمه خلک دو پیر کوته دغه تذکره بوکې د مؤمنانو د کاف ایران ذرنګې د مرګ په حاله تو باندې به الله تعالی یې ورورکړي دا مرگ د دوران چې کوم حالات تي پاغي باندې یره الله تعالی ورکی انسان چې بیا هیڅ نکي بیا به وای دا دمګره راولا دارول هغه ټایم بیا هیڅ نکي مخ کې نتياره پکار لغرنګ چې کوم انسان تکذیب د شریعت کې دین نه منی قران نه منی با نب جل الله جلال او او تدرید او دلیل عقلی باخره کی قائم کی په قدرت د باس باندې چې قیامت شته او حق ده باغبان نبب با قران پاک دلیل له ذکر دید. بسم الله الرحمن الرحیم لا اقسم بیوملቂያ دل پس دلا د تسلا ویل ارم عرب ذکر کیدا دلا وسرو کیندره معنی خدا را قسم نخرب او ندل تا قسم و خرم دا لبز لا مانا اغنه کی زکر دا لامانه کی گی مو دا لامانه نم کی گی تاز بای جی دا لامانه کی گی زنگاو دا او دولتا خبری لکه او کس خبری کوي نو تو اتا دا سی نو دا قسم میری ہوئی دا نه نا قسم نا قسم دا نا قسم تا نی راجی دا غمخ کی خبری تا راجی لانا لبس جی صدیوی مخ کی کم کس خبره که نا غطوی نا کسم. دا مطلب نه چې کسم نه کسم خوری خو اغطوی ستا خبره دا سی نا دا پا دی کسم. نا لام کسم که چی که نا. اللہوی نا دا خبر غلط دا جیسو قیامت نمانی. لا دا خبر سدا. غلط دا اکسی مو بی یومی القیام. اللہوی زی پی کسم خرمشتا. موجود دا رازی به نو دیتوی زائده لا زائده باز علماء. ما কবলته متوجی کینو معنی کیږي او قسم ته متوجی کینو به معنی نګی الله قسم ته ضرورت ا خدا د انسان د ییکی نو واستو د پر الله ترې د اخرت د خساره نه بدشي او مساله د قیامت مني لا و قسم, قسم دا. دا دا دا دا او بیومل قیامت منی. لا و قسم کوم زبرز قیامت باندې ولا اقسم او قسم کوم دنفس اللوامه باغه نفس, باغ نفس باندې اللوامته چیاغه ملامت کاون دی. نو نفس لوامه لوامه د لوم نره ملامت کاون کی دا بهترين نفس علاج پکمشي باندې کسم خوري نو ا عظمت والی قسم خړې شي عظمت والی شي باندې لکه مونږ الله باندې خړو د الله په صفاتو باندې زمونږ د پر مخلوق باندې جائز د الله پر څه خړې شي اللهم چې قسم خوري نو په عظمت والی شي باندې او نفس اللوامہ در بهترین نفس یی سړې ملامت کوي چې نه کېد نه پاتې شي نو غوړندې ملامت کوي ګورې موست نه پاتې شي بیا بیا دې نفس کې موست نه سېجو پاتې شي ور موبایل ګورې نو موبایل زګا خرڅ کا غلط استعماله ورځاده خو نکړو مشمل ډاز ورکې ډېری وي ځنه نو ورسته نفس ملامت کوي داده خو حدیث نفس اللوامہ وي چې غلط کار کوي ته ملامت کوي دا کار خنډې وین کې قوداګر ندنه بیاره باندې زړو واستغفر الله توبه او باسي استغفار وکي نو ده څه کوي ته ګنا چې आपले سپکي چته راتینږي ګنا نه بچي او چې ته ګناو کې نور پسیږي استغفار وکي نو ګنا چې आपले سپکي او چې نه کېنه ملامت کوي الکه را مسلم نه مزديونه مزديوله قضا کوي یا ده پر باندې قضا کوم نو پنه کې راګي راولې نو نه کې چې او ګنا چې आपले سکیږي نو ده تفصیل لوامه او د قران نور ذکر کړی دی یو تویل کیږي د يرレッスンه سياره کې ان النفس الا اماره بالسوء اماره بالسوء د ګنا باندې حکم کوي استولرس لګي کله واته یو ګنا سیدا کوي یو کله واته بل ګنا سیدا کوي کله په یو کندواره چې یو کله په بل کندا کله په دېواره چې یو کله په نور خوایشه دواره چې استولرس دې من دې وباسي دوغنا مخه تکي نو دے تولی کی گئی نفس امارا بس سو تا دا مسال بس دا غاز تا جواگیوش لیکنو بس په کندے ور غرزو لے کپا نیرے ور وستے وکا ور وستے او کلا ناکلا پیدا سے کپ روکی چا نکانے مطلع اس کے ویمان خلاص کن نو دا نفس امارا دے او یو بل راقل د دیر شم ایسی بارکی صورت فجر کې یا ایتو هن نفس المطمئن ارجعی الى رب کے راضیتم مرضی بې کول د تطنیکه باندې د مینا حاصل شي په نیکه خوشاله او ګناوه د داسخاری لکه په يخو لکه په يخ جمی کې جنیر ته بوز او د نه ته ولې دک ورکه چې شابهولم ګناوه د داسخاری خبر ده ته دې د دې کې نفس مطمئنه چې په نیکه باندې مطمئن شي اخرت اصل له الله ذات سره تعلق اصل له کلام اصل له ډې خوشاله دې باندې مطمئنه خوشاله شي ان شاء روان دي سبا کول وړي او شي شيون ک دس شي آسان شي نوې ویل کېږې نفسې مطدن نه چېته ډیر کم غونه کېونه کېږ او چې ډیر کم ککی دویل کېږ نفسې ټولو الله مرتبط د نفسې مطم نه ده ا نمبر نفسې لووادده او دابل د ټولو نکته ب کار بیا دا خبره چې ننفس ده درې دي نو بعضې بعضو کول دا خصی کول لا چې ننفس یو د او دا صفاات دي. نوږ به ستپ کې خدایر ټیمی اماره گناہ خود دې خود په گناہ باندې دغه کې شر نه د ب کنټرول کې د ب کمزوري کې د ب خپل کنټرول لا نه راوړل نو گناہ باندې خود اړمي خود ته کوشش دا کې چې لوامهږي هيڅ سړی په نور مهنته کې نوسی شي مطمئن نشي او په کې باندې اطمینان ودا حاصل شي او تر مرګه مرګه پوری نه کې پوری انختیو گنازه تصور او سوچم نه خبر ده بل الله کمی احمدلی اللہوری رحمت اللہ تعالیٰ لے اچھے وہ فادشم اتن خوب کیوں لیدن بیسما میں نوشوان اچھے اللہ تا پیشم احمدلی اللہوری رحمت اللہ لے تا بڑیر جڑے اچھے اللہ تا پیشم اللہ احمدلی دم رجڑا چھے حرم کی بچہ جڑے باگا دیا پچڑا شو ایک خطرنا کا مامل دنیا کی دیر جڑے لیے تورسم جاڑے الان کہ است ما ماته د شروع کولو د سر اغلی د جپای کی گناقدره نشته او ته چکه مخبره کې د پنکی کې د دټولی مخبره بخنه ما سکلا اوکلا لاهور کې یوټه مخبره کې ده پنځه دوه اړن بی داسې خلک ورخه الله تعالی دې خداه دروست خو کې لګې ندير لشه بالکل ګنا سوچ او تصور نه نه راګی ته نه سمات ما نه و الله پرمائی لاوس مو بنفس زکسن کم فنفس اللو واما باند. ایحسبو الانسان ایح کی انسان اللا نجمع یا غاما دا چی مونگ برا جمعنو کو اڈو کی دادو رستو دمرگ نا چی دے مونگ پاسو مونگ بدا سیون نا پنیشو دادو دا کمان دی ندی نمخ کیا جملہ مکدر لیبعثن الانسان انسان با اللہ پاسی قسم می دی اللہوی پی قیامت بانده فنفس اللو واما بانده یا لعبعثن الانسان چه انسان بزه پاسوم او انسان دا کو مانکی چه هرگیز بمونگ راجه منو کو ادو کی ددو اروست دا مرن بلا قادرین اللاوی ولینا قادرین منگا قدرت لرون گیو طاقت تیز منگا علا انو سو بیا بنانا دا چې مونږه برابر کو اوسی دا کو بنانهو بندونه اغا بندونا دگوتو دا, دا طرفونا نکورا دا والا ادو کی دی دگوتو طرفونا دا بندونه دا وړه اډوګي مالو ما په دې کې ادرې په تاسو دا لوی اډوګي دا کرخې چې کمیدي دی کوته کې دا ګوره سپر قدرت ولې ذات ته ټول کائنات کې دا د محمد سلام نو انسان په دې ګوتو دا کرخې او شر نشي کیږي دوم روړو کې ځکه چې دا کرخې راکاګل لږ او لسم بسر راشي او شان نشي کربونو انسانان دی دا ګوتې دیوبل نظری مختلفي دي الله وي موږ بده دت ګوت دا بندونه مرغون په نور اډوګي غوخه اخو جو دا خبر او دوره واړو واړو شې نشي پاتې کېد بل یرید الانسان علاوه بلکی اراده لري انسان لیف جرا امامہ چې دې تکذیب کې د غشې چې د دوړان چې قیامت به واست یا زیاتره چې معنا ده لیف جرا چې مستمر رواني پر خپل ګنابه مستقیل رواني پر خپل ګنابه باندې امامو خپل وړاندې دا قص کولایږي بس د رواني د ګنابه کې یو کې کی ګنابه کې یو اې دې به موځه ځل د سې یو د دې دایره قیامت کې نه اراده ده چې دې به مستمر په دې غرابه نصیرو واني اوس غونونه به کوي عمل بشوي قیامت نشته ودی به شي به شي مزونه لا او قسم بیاومل قیامت لا وی قسم کوم به یومل قیامت پرز د قیامت باندې چ پک مرز بخلق قدرت دی رب العالمین دا Gue la puqasim wa lai kasamquim Bi'-napas-il-law-woman Pa-nafs-paaq band》e My-lah-mata-aka-hun-ki bandi Mops-il-law-woman A-da-akha n-aps-de Ta-yipit Pa. Bi'-napas-il-law-woman Pa-nafs-mala- recognize My-lah-mata-ka-hun-ki bandi To-arkas-ahau. bi napas il law woman pa nafs mala recognize ki bandi to arkas ahau tilo ایا حساب آیا او ایګمال کئ انسان منکر د قیامت نه الا نجمع دا چیرګز بوم جمعن کوای با م هو د درست د مرګ نه بل اولنا قادرین له قدرت لرون لرونکو په قدرت کوي اسرا على <الا> ان نسوي ذات من برابر کو څنګه مخیو اغه بنا بناء هو دو دو جو رنه دګوتد ده بل یرید الانسان بلکی اراده لري انسان چې د قیامت دینکار کوي ليب جو رااده چې رواني په خپل ګل په ګنا باندې ليب جو رااده چې رواني په ګنا مسلسل امام هو خپل لوان دي ترته الحمد لله رب العالمين والعنبت للمتقين والسلام السلام رسول الله يا الله في <تصفيق> ذرا راسك يا الله يرحمك يا سيدي يا احمد اسواني استديان لا راد شي يا الله يرحمك اذا ممكن لو ما فيك يا اذا ممكن نفسيا المطمن انك لو توصل ما زويتك يا الله يرحمك وكرمك برجاء